Ő egy húr, amely az úr és az emberek között rezeg. Nagy kávézás és a jegybank elnöke, Johannes nordál szerepel a tévében. Miután a ház legtöbb tárgya a helyére került, ami nem tartott sokáig, Ari most a hanyjának ugyanis fürgén jár a keze, és addig nem szokott nyugodni, amíg a dolgok végére nem jut. A család mindkét ágának tagjai átjönnek egy esti kávézásra. Miközben betódul a nép, Olof még a vendégszobában ül a kanapén, az ivástól szürkén szórakozottan megviselten. A mostohanja három nővére közül kettő leül mellé a kanapéra. Hajsz belőlük, mivel mindnyájan a hafőn fagyasztó üzemben dolgoznak, ahol ári mostohanja is munkába fog állni a következő héten. Péntek este van. Az apjuk alacsony és tömzsi, és annyira cserzett a bőre, hogy leginkább egy tőzeglabdához hasonlít, ahogy ott áll az egyik ablaknál, Ejrikürrel meg a kialvatlan Ágúzttal. Úgy tűnik, Ejrikür meg az öreg tőzeglabda pompásan megérti egymást a csöndben. Águst viszont a kezét tördeli a háta mögött, miközben a szíve úgy verdes a mellében, mint egy sérült madár. Próbál valamiféle beszélgetést kezdeményezni. Időről időre a kanapén ülő olőfre pillant, megrémülve attól, hogy idővel teljesen elfogja veszíteni, hogy feleségét egy szép nap végleg elnyeli a borpokla, hogy nincs elég lelki erő ebben a tűzről pattant nőben, akit annyira szeret az első pillanattól fogva, amint megpillantotta a Tjarnárgatán 18 évesen fagyasztóüzemi egyenruhájában, Ügyes volt és sok mindenben tehetséges, ugyanakkor legbelül rettentően érzékeny, és akinek bizonyos sebei sosem gyógyultak be. Ott áll Agüszt szemtől szemben a két szótlan férfival, akik némaságukban bivalyrősnek tűnnek. Neki viszont muszáj tiszta erejéből tördelnie a kezét, hogy elnevezítse önuralmát és sírva ne fakadjon, mert ezzel csak kinevettetné magát. El sem tudja képzelni az életét olöff nélkül. Nélküle nem élet az élet. Nem létezik számára szebb, mint amikor Olöf szórakozottan a távolba mered, vagy amikor kiáll a pünkösdi gyülekezet elé, és Istenről és a fényességes Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Ilyenkor annyira bőbeszédűvé és lenyűgözővé tud válni, mintha egy húr lenne, amely az úr és az emberek között rezeg. Nem csoda, hogy a sátán minduntalan gáncsot próbál vetni neki, fáradhatatlanul csalogatva őt a csapdáiba. Ágúzta kezét tördeli, muszáj mondanom valamit gondolja, meg kell szólalnom, máskülönben teljesen elviselhetetlenné válik a helyzet. A két férfira pillant kinyitja a száját, és így szól. Hát, fiúk, itt az új év, de a kilátásaink nem valami jók. Nem bizony, a munkaerőpiacon pedig egyenesen bészjóslóak. Az építőiparban egymást érik az elbocsátások. A üzemek panganak. Még nem indult be a szezon. A halászhajók meg külföldre viszik a zsákmányt, ahelyett, hogy itthon teremtenének vele munkahelyeket. Ti hogy látjátok, fiúk? A jegybank elnöke Johannes Nordál az imént mondta ezt a tévében. Akkor hallottam, amikor épp ide készülődtem, nem mintha különösebben fel kellene rákészülni, Elvégre mindig úgy kellene találkoznunk másokkal, ahogy az Isten megteremtett bennünket. Nem igaz, fiúk? Kérdezi, majd mérges lesz magára, amiatt, hogy folyton fiúknak szólítja őket. Rőhelyes ezt a szót használni rájuk. Ejjük egy szót sem szól, a sapkája árnyékában összeszorítja ajkát. Az öreg pedig, miközben nem veszi le a tekintetét Agusztról, nyugodtan zsebre dugja a kezét, és egy ütött kopott tubákos szelencét húz elő, Mindkét orlikába tubákat tuszkol, és közben fél szemével, rezzenéstelenül, jéghidegen figyel. De akárhogy is, folytatja Águst, Johannes minden esetre az imént jelentette ki a TV stúdióban, hogy az ország gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a béremelést, de az amúgy is felelőtlenség lenne, mondván, hogy semmi terünk nincs, és most jobban össze kell fognunk, mint valaha, hogy együtt nézzünk szembe a megpróbáltatásokkal. Nemzetként és nem egyénenként kell gondolkodnunk. Persze ez nagyon rendes dolog, éretgondolkodásra val, értelmes emberő. De fiúk, ez az áldott lélek bölcsen hallgatott arról, hogy néhány más bankvezetővel együtt két hónapja akkora jutalmat kapott, ami egy ipari munkás félhavi fizetésének felel meg, pedig ezek az úriemberek már eddig sem szenvedtek hiány semmiben. Ehhez mit szóltok, fiúk? És ugyanez a szövegömlik a morgun A függetlenség párt és ezáltal a pénzhatalom szócsövéből is, hogy a munkások viselkedjenek felelősen, mivel végtelenül felelőtlen és megbocsáthatatlan lenne most béremelést követelni. Azt csak szabadjára engedni az inflációt, ezt a rút szörnyeteget, amit arra használnak, hogy elhallgattassák a népet. No mit szóltak ehhez fiúk? A francba is már megint ez a szó. Mindig elfelejtem, hogy nem jobb oldali vagy, jegyzi meg Eirik űr. Tudják nálatok odafönt, hogy egy kommunistát alkalmaznak? Águszt. Azért dolgozom a jenkiknél, hogy biztos munkahelyem legyen, meg hogy a jobb oldaliak mohó karmai ne tudjanak hozzám férkőzni. Ráadásul az is nyilvánvaló, hogy alacsonyabb lenne az életszínvonalunk, ha nem lennének itt a jenkik, Ezt tiszta sor. Hazugság lenne tagadni, volt, hogy csak ők tartottak életben minket, és csak ők jöttek segítségül, amikor elszaladt velünk a ló, mint általában szokott. De kihúz ki bennünket a csávából, ha kivonul innen a hadsereg? Ejrik űr, fura egy kommunista vagy te, soha nem leszek képes felfogni, hogy dolgozhatsz náluk. Águszt, nem vagyok kommunista, csak ember, de mit gondoltok fiúk? Mindig meg kell hajolnunk a pénzhatalma előtt. Mindig nekünk kell viselnünk a terheket, miközben ők tele tömött járnak haza. Ejrik én vágok még magamnak egy szeletet ebből a szendvics tortából, és ameddig megvan a hajóm és hal is akad, elboldogulok. Azt pedig nehezen tudom elképzelni, hogy ezek az akkor akkora hatalmat szerezzenek, hogy a hajómat meg a halakat is elvegyék tőlem. Águszt mindig messzebbre ér a kezük, mint gondolnánk. Válság van, szól közbe ekkora mostoha anyja apja. Hangja egyszerre reket és kemény, mintha a gyomrából és nem a szájából jönne. Kinéz az ablakon, havazik, befejezte mondandóját. A nappaliban sem folyik valami nagy társalgás, mintha a kinti hó és a sötét este némaságot lehelne az emberekre, de a kávéból sok fogy. Izlandon évszázadokon át ezt viselhetővé a csendet és a néptelenséget. Végül Elin kedves és őszinte modorával ráveszi a testvérek anyját, és Ari, férjehez hasonlóan alacsony termetű, csak rendkívül sovány, egy tolvonásnyi a gerincoszlopnál alig szélesebb mostoha anyját, hogy meséljen Standirról a helyről, ahonnan származnak, a számtalan hegy és domb mögötti fjordról. Ekkor élet fel a három lány a legjobban az hiányzik, jelenti ki egyikük a kanapén, hogy itt nem kapni azt a jófajta fókahúst, mert hogy nem sok finomabbat ismerek a frissen fogott fókaborjúnál. Erre a másik is felnevet hirtelen. Furcsán nagy hangon, mintha a kövek gurulnának ki belőle, kacagása felhallatszik Ári szobájába, aki odafent van, a padlón ül. Hátát a radiátornak támasztva bámulja a könyveivel megrakott hanzapolcot. A többségük tarzan... Meg ennyit Blyton könyv. Zavarban érzi magát az unokatestvérei között, akik az ágyon meg két széken ülnek, alig ismeri őket. A könyveket pakolta ki először a dobozokból. Világuk éveken át jelentett menedéket és örömet a számára, de most az unokatestvérek között az a kellemetlen érzés fogja el, hogy gyerekesnek találják őket, és mély szomorúság tölti el, mintha egy barátját veszíteni el, mintha a világfénye akarna kialudni. A radiátornak dől, odakint esik a hó. Arra számít, hogy a következő hétfőn, az iskola első napján jól megverik majd a többiek. Persze rettegettől, de az erőszak igazából elmúlik. A megaláztatás a legrosszabb. Attól tart, hogy lerántják majd a nadrágját, aztán az alsó nadrágját, azzal cikizik, hogy kicsi a fügyköse, meg hogy valaki esetleg még le is pisili. Őt meg vele leszítják a szag miatt. Ari leginkább azt szeretné, ha most mindenki kimenne a szobából, ha teljesen egyedül maradhatna a könyveivel, belemerülhetne az egyikbe, és soha nem kellene visszatérnie. Nem szól semmit. Jó leső érzés hallgatni, ha A csöndben általában biztonságban van az ember. Ari megpróbál egyszótagos szavakkal válaszolgatni unokatestvérei kérdéseire, ezzel leplezve dadogását, amit őreik javikban már majdnem megszabadult, de most visszatért. A Moszkvics hátsó ülésére lopakodott be, amint beértek a kocsival Keflavíkba. Gondosan megválogatja a szavait, ezért lassan beszél, mintha megfontolt lenne. A könnyű szavakat keresi, de a furfangos dadogás egy-egy váratlan szóban is megmutatja magát. Unokatestvérei kíváncsian bámulnak rá, figyelik, ahogy küzd az egyszerű szavakkal is. Ő pedig gyűlöni magát amiatt, hogy elvörösödik. Érzi, hogy az arcát elönti a forróság. Izzad a háta, és arra gondol, mi lesz hétfőn az iskolában. Hátával a langyos radiátornak támaszkodik, és nem vágyik ki az életbe. Hosszú az este, nem akar véget érni. Mintha a sötétség túlszúlejtette volna, aztán egyszer mégis vége szakad. Az emberek nyújtózkodni kezdenek, a felnőttek elgémberedtek a kávézástól. Olöf viszont még marad, nem mer azonnal hazamenni, még nem áll készen arra, hogy szembenézzen a hétköznapokkal. Águszt kimegy a kocsihoz a lányaival, görnyed háttal, gépiesen, csupasz kézzel söprögeti le a havat az autó tetejéről és ablakairól. Annyira reszket a keze, hogy amikor megpróbálja kinyitni a kocsi ajtaját, leejti a kulcsot. Lehajol érte, de akárhogy próbálja, nem sikerül beletalálni a zárba. Tulajdonképpen nem is érti, miért zárta be az autót lepillant a kezére, remeg, reszket, mintha nem is az ővé lenne. Águszt ekkor feladja, karját felteszi az amerikai autó tetejére, homlokát az ablaknak támasztja, és így állott mozdulatlanul. Apa, szólal meg a fiatalabbik lánya, mintha megijedt volna, őt is elfogta a reszketés, hideg van odakint, januári fagyborul az egész világra. Várjatok csak lányok, mondja Águst folytott hangon, valószínűleg csak túl sok kávét ittam. Ismét szállingózni kezd a hó, nagy pejhegben hull a sötétből, mintha az ég álmodna. Ágúzt karja pedig hamar fehérbe borul. Úgy néz ki, mint egy angyal, akit Isten elhagyott, vagy lent felejtett a földön, annak is a legsötétebb helyén. A kisebbik lánya pedig halkan szipogni kezd. Ne sírj, Rúna, szól rá a nővére, ne itt, aztán neki is potyogni kezdenek a könnyei. Ekkorra már Ejrik is kijött a házból, nagy léptekkel, nincs rajta kabát, csak kardigán, pedig cudar hideg ez a világ. Megveregeti a nagyobbik lány vállát, sietve végig simít a kisebbi arcán, aki önkéntelenül arra gondol, milyen óriási és meleg a keze. Amikor a hajó fölött összecsapnak a hullámok, mondja Ejrik miközben valahová a távolba néz, mintha a hullóhóhoz beszélne, olyankor össze kell tartani. Ez sokkal rosszabb még a tengeri betegségnél is, jegyzi meg olyan halkan, hogy alig hallani. Hagy időt az asszonynak, öregem, magyarázza Eirik annyit, amennyire szüksége van. És a hajós kapitány megveregeti August hátát, talán nem kedvesen, de csak megveregeti, és a keze azt mondja, jól van, jól van. Aztán fogja a kocsikulcsot, kinyitja az ajtót, beindítja a motort, tartja az ajtót Augustnak, majd így szól. Viszont szerintem valami rendes munkát kellene keresned. Aztán terpezbe áll az utca közepén, és csak néz utánuk. August figyeli a visszapillantó tükörből. Olyannak látja, mint akit nem tud elfújni a szél, aki akkor is áll ha összedől a világ. bent a házban Elin és Eirikür idősebbik fia, a 14 éves, korához képest igen megtermett mündűr váratlanul félrehívja Árit, és azt mondja neki. Holnap reggel nyolckor legyél a ház előtt, és öltözz fel jól, rohat hideg lesz. Ne szólj senkinek. Miről? Hogy reggelit leszek, és hogy jössz velem. Mit csinálunk, és miért olyan korán? Jobb, ha nem tudod, feleli Ászmündűr kezét Ari vállára téve, a szemébe nézve, és Ari ekkor pillantja meg először Ászmündűr szememéjén azokat a zöld sugarakat. Olyan mélyen lapulnak, hogy szinte már láthatatlanok, mintha a téli álmot aludnának, a megfelelő pillanatra várva, hogy újra meg újra felragyogjanak, és megigéző, ellenállhatatlan csillogást kölcsönözzenek a szemének. Ari bármire kész volt, hogy a kedvére tegyen. Itt leszek, ki kihúzza magát, mintha egy kitüntetést készülne átvenni. Itt leszek, jelenti ki egy fikarsznyi dadogás nélkül. Azt mindűr elmosolyodik. Megveregeti Ari vállát, ő pedig várakozás és aggodalom között gyötrődik. Várja, hogy ászmündürrel tarthasson, de aggódik is amiatt, hogy a haddelhad esetleg nem csak hétfőn az iskolában, hanem már holnap reggel elkezdődik. Aztán leszáll az éjszaka és kinyitja januári sötétséggel és az égen távoli emlékekként ragyogó csillagokkal megrakott zsákját, hogy elhozza az igazságosan és igazságtalanul kiosztott álmokat. Leszáll a januári éj, mely sokszor olyan mély és súlyos, hogy aki felébred és kinéz az ablakon, biztosan tudja, ebben a csillagokkal teleszort, sötét világban soha többé nem fog felkelni a nap.